Holz gilt seit 11.000 Jahren als verschollen. Ich werde es für die Motana finden. Zähfüder. Es ist klüger, man bringt uns hin. Es sorgt für weniger Irritation bei unseren Gastgebern. Nur Karia kennt den Aufenthaltsort des Paragon-Kreuzes, das für den Aufstand der Mutana gegen die kybernetischen Mächte und für eure Weihe so wichtig ist. Vor ein paar Stunden war die Schwert auf dem Rücken des Weißen Kreuzers mit dem Namen Elebato auf dem Ozeanplaneten Graugesteins angekommen. General Traver hatte unseren bionischen Kreuzer in der Unterwasserstadt Riharion von seinem Schiff entkoppelt und Zephyda, Lyracea und mich mit Ganzkörpertauchanzügen versehen. Adlan blieb mit Rockete und den Motana an Bord der Schwert zurück. Remo Quotost, Ein humanoider Bewohner des Planeten hatte Zephyda und mich abgeholt. Er war ein Submarinarchitekt architekt mit Beinen, die als Flossen endeten, und schwamm voran. Remo führte uns durch die dunklen Tiefen des Meeres zu einem unbekannten Ort. Wir sollten die Schutzherrin Karia Andaxi treffen, die nach der Blutnacht von Barings auf Graugisch ihr persönliches Refugium gewählt hatte. Nur die verschiedenfarbigen Lichter an unseren Taucheranzügen. Die über einen mir unbekannten Antrieb verfügten, erhellten das Dunkel des Ozeans. Wir schwebten in etwa 80 Metern Tiefe wie bunte Lampions vor einem pechschwarzen Himmel durch das Meer. Dürreser und der Submarinarchitekt tauchten immer wieder voraus. Plötzlich ragten hohe Steinmauern im Wasser vor uns auf. Der Submarine-Architekt Remo Quotost winkte Perry Roden und Cephüder mit seinen feingliedrigen Händen heran. Auf seinem Rücken bewegten sich Flossen und Quallenkörper, die wie zwei Flügel aussahen. Dies sind die Tore der Orakelstadt. Dies ist der Aufenthaltsort der Schutzherren. Gleich sind wir bei dir. Gut, Remo. Langsam drifteten wir der dunklen Wand entgegen. Bei genauerem Hinsehen entdeckte ich Durchlässe und Tunnel, hinter denen es hell schimmerte. Mit einem einzigen kräftigen Schlag seiner Schwingen schlüpfte der submarine architekt in eine der Öffnungen. Er passte gerade so hindurch. Trotzdem streifte er kein einziges Mal einen der hervorstehenden Korallenstrünke. Wir schwammen vorsichtig hinterher. Innen ragten senkrechte Mauern auf. Nach oben wurde das Bauwerk immer schmaler. Die Spitze ragte über das Meer hinaus. Im smaragdgrünen Licht von Schimmeralgen stand ein Felsvorsprung. Das Gestein war zu einer riesigen Mulde ausgemeißelt worden, deren Boden dunkelrot schimmerte. In der Mitte der Mulde lag eine große, massige Kreatur, von der Luftperlen aufstiegen. Bunt schillernde Fischwärme umkreisten das Wesen, stoben auseinander und sammelten sich immer wieder um sie herum. Sie sah so aus, wie Lyrissea sie in ihren Erzählungen beschrieben hatte. Ein etwa 20 Meter großes Geschöpf, das einer terranischen Seekuh nicht unähnlich war. Der Kopf besaß allerdings keinen Höcker, sondern ein flaches, klar gegliedertes Gesicht mit sanften Zügen. Als sie uns ankommen sah, hob sie neugierig das Haupt. Mein liebes Hier bringe ich dir unsere Gäste aus Yamundi. Bist du bereit, sie zu empfangen? Nach 11.000 Jahren kann es nur ein Traum sein. Ich grüße dich, mediale Schichtwache. Ich grüße dich, Karia Andaxi. 11.000 Jahre haben wir in unseren ewigen Asylen geschlafen, bis die Ritter der Tiefe, Perry Roden und Atlan kamen und uns weckten. Seither leben wir nur für ein einziges Ziel. Die Befreiung des Sternenozeans von den kybernetischen Mächten. dieses Ziel ist unerreichbar. Die Schlacht ging schon damals verloren. Habt ihr schon vergessen, wie viele Völker ausgerottet wurden? Wie viele Artgenossen allein die Montana verloren? Und jetzt kommst du mit diesen Rittern der Tiefe und willst kämpfen? Nach vielen tausend Jahren haben die Montana auf den freien Welten Jamondis zum ersten Mal wieder eine stellare Majestät erwählt. Ich bin Zephyda, die stellare Majestät der Mutana, und grüße dich auch, Karia. Ich habe mich an die Spitze der Völker gestellt und werde mein Volk in den Kampf führen, wenn der Krieg ist noch nicht zu Ende. Ein höheres Schicksal hat es uns bestimmt, dass die Sternenhaufen aus ihren Hypercouments zurück in den Normalraum fallen und wieder zu Bestandteilen der Galaxis werden, die heute Milchstraße heißen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir wollen diesen Mann. Sein Name ist Perry Roden und seinen Gefährten Atlan mit Hilfe des Paragonkreuzes zu neuen Schutzherren weihen. Aus diesem Grund sind wir in den Aponi-Sternhaufen gekommen. Es ist deine Pflicht, uns zur Seite zu stehen. Wir können diesen Krieg beenden, wenn du es nur willst, Karian Lassen. <lacht> Karia Andaxi lag vor ihnen. Ihr Fell wies vom vielen Liegen etliche kahle Stellen auf. Die nackten Hautflecken waren von einer Schuppenflechte befallen. Ein Schütteln ging durch ihren Körper. Krieg ist die falsche Wende. Kampf und Mord liegen mir fern. Die Schurzigen. Ja, allen voran, General Trava und die Schwadronen von Graukist fordern schon seit langem den Kampf gegen die Küppen und die Karzanis Gang. Aber nicht mit mir. Ich bin Karia Andaxi und ich führe keinen Krieg. Ziehe nicht. In den Kampf. Karian Daxi rutschte ein Stück von dem Felsvorsprung zurück. Für sie schien alles gesagt. Doch, ich werde den Tapferen in ihrer Gegenwehr nicht im Weg stehen. All das, was ihr schon vorbereitet habt, soll ab heute Geltung besitzen. General Trava. Der tapferste aller Schutzin soll den Kampf gegen die Garten Takanzarus weiterführen. Ich werde dieser Allianz der Moral, aber die stellare Majestät der Mutana als Oberbefehlshaberin zuordnen. Sie zeigt, uns den Weg, auf den wir gehen müssen, damit Arphonie und Jamon, die auch in tausend Jahren noch bewohnbar sind. Cephüda steht die beste Ratgeberin zur Seite, die es geben kann, Myracea. Zu den beiden potenziellen Schutzherren erspare ich mir die Worte. Sie haben durch ihren Einsatz im sternen -Ozean bewiesen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Warte noch einen Augenblick. Wo finden wir das Paragonkreuz? Als ich den Schattenstab an Daxi schuf, befand sich das Kreuz im Petaka-System 51 Lichtjahre von Graugicht entfernt. Dieses System wurde aber gleich zu Beginn der Eroberung des Arphoniehaufens von den Köppen eingenommen. Seitdem habe ich nie mehr etwas vom Paragon Kreuz gehört. Wir danken dir für deine Unterstützung. Die Völker Jamondi stehen tief in deiner Schuld. Wir stehen alle in irgendeiner Schuld. Und Lyricea saßen einander in der Schwert gegenüber, auf der mittleren Ebene im dritten Deck des Kreuzers, jeder an einem Hufeisenpult. Sie hatten lange nichts mehr gesprochen. Roden blickte die bewegungslose Lyricea lange an. In der oberen Ebene der Raumschiffzentrale war Zephyde in ihre Konzentration versunken. Sie flog das Schiff mit geschlossenen Augen, unterstützt von ihren zwölf Quellen, Deren Energie ihr unaufhörlich zufloss. Atlan und Rakete befanden sich auf diesem Flug nicht an Bord. Beide waren auf dem Planeten Graugisch zurückgeblieben, um General Trava auf dessen Kommandoschiff zu begleiten. Nach einer Weile kehrte Lyrisias Geist wieder in die Gegenwart zurück. Sie wischte sich mit dem Handrücken über die Wangen und schüttelte den haarlosen Kopf. Ihre ausdrucksstarken, eisgrauen Augen zeigten eine Mischung aus Unsicherheit und Trotz. Sie sah mich an. Wie lange musstest du mich schon so? Du warst mit deinen Gedanken beim Paragonkreuz, nicht wahr? Und? Hattest du eine Eingebung? Ich werde es spüren, wenn ich in seiner Nähe bin. Das wird bald soweit sein. Wir fliegen mit Maximalgeschwindigkeit. Bis zum Petaka-System sind es keine zwei Stunden mehr. Du kannst es kaum erwarten, oder? Ich weigere mich zu glauben, das Paragonkreuz könne sich im Besitz der Küppe befinden oder gar von ihnen vernichtet worden sein. Sie blickte mich herausfordernd an. Dann wandte sie sich von mir ab und richtete ihre Augen auf die Holokugel der Kabine, in der lebensgroß zu sehen war, wie Zephyda das Raumschiff flog. Bitte entschuldige, natürlich musst du dem Paragonkreuz genauso entgegenfiebern wie ich. Ohne das Kreuz könntest du niemals die Schutzherrenweihe empfangen. Genauso wenig wie Atlan. Eure Ritteraura genügt nicht. Ich weiß, wieder sah ich sie an, wurde ihrer zeitlosen Schönheit gewahr und lächelte. Ich glaubte zu verstehen, was in diesen Stunden in ihr vorging. Sie war erhaben, eine unsterbliche wie ich. Ich fühlte mich mit ihr auf eine Weise verbunden, die schwer in Worte zu fassen war. Ein unsichtbares Band spannte sich zwischen uns. Jeder von uns achtete den anderen. Aber das allein war es nicht. Es war mehr als bloße Zuneigung. Das paragon gilt seit 11.000 Jahren als verschollen. Ich werde es für die Motana finden, Lyracea. und Ulirisäer waren zurück in der Zentrale der Schwert und saßen in den ringförmigen Sesseln hinter den Quellen. Cephüder, die stellare Majestät Alamotana, machte trotz der hohen Konzentration, in der sie sich befand, einen relativ entspannten Eindruck. Du kannst beginnen, Echopage. Danke. Ich habe hier zunächst die Daten des Sternenkatalogs des von Graugisch zu vermitteln. Pertank ist der erste von sechs Planeten einer orangefarbenen Sonne namens Cha. Der Planet zeigt sich im Katalog und auf meinen Orten als eine erdähnliche, von Balkenfeldern überzogene mondlose Sauerstoffwelt mit großen Kontinenten in den Ozeanen. Danke. Und wie sieht es mit der kybernetischen Präsenz im System aus? Nun, hm. es gibt zwar nicht die befürchteten Küpflotten und auch keine Küpptitanen. Aber ich rote um den gesamten Planeten insgesamt 21 Blockadefonds der Küb. Auch diese sind von der Erhöhung der Hyperimpedanz betroffen. Sie werden laut meiner Lauschangriffe energieintensiv auf die neuen Bedingungen umgerüstet. Von ihnen geht eine starke Streuschraube aus. Der Planet wird stark abgesichert. Ein erster Hinweis, dass das Kreuz sich tatsächlich dort befinden könnte. Wie sieht es auf dem Planeten aus? Der Planet scheint fast unbewohnt. Der Sternenkatalog verzeichnet jedoch ein relativ unterentwickeltes Volk, die Taptree. Von ihnen kann ich aber aus ein paar Siedlungen nichts erkennen. Dafür verteilen sich zahlreiche hochentwickelte Kippsstationen über die gesamte Oberfläche Pentax. Davon sind allein zehn um einen einzelnen Berg herumgruppiert. Um einen Berg herumgruppiert? Zeig her! Das Echopage, der Baudrechner der Schwert, zoomte auf den Hologrammschirmen der Zentrale einige Bilder heran. Auf den Aufnahmen konnte man aus der Vogelperspektive deutlich die zehn in den Boden eingegrabenen, stachligen Militärstationen im Dschungel erkennen. Sie lagen im Kreis um einen waldbewachsenen Berg angeordnet, der an einem sehr breiten Fluss lag. Sandfarbenes Wasser strömte träge in Richtung eines großflächigen Binnenmeeres. Bei Auswertung meiner geografischen und geologischen Speicherdaten komme ich zu dem Ergebnis, dass es sich bei dem Berg um einen seit langem erloschenen sogenannten Schildvulkan handeln muss. Wir sollten uns diesen ehemaligen Vulkanen mal genauer ansehen. Die Frage ist nur, wie kommen wir nach Petag, ohne sofort von den Blockadefors geortet zu werden? Wir können nicht einfach in das System einfliegen. Natürlich nicht. Echopage, du sagst von den Blockadefors geht starke Streustrahlung aus? Ja. Offensichtlich lag hier im petak system trotz der erhöhten Hyperimpetenz keine Priorität der schnellen Umrüstung vor. Sie scheint zwar begonnen, aber noch nicht abgeschlossen zu sein. Es ist also möglich, dass die Ortungseinrichtungen nicht mit voller Leistung arbeiten? Meine Rechner bejahen diese Möglichkeit. Das gäbe tatsächlich eine reelle Chance, durch das Sicherheitsnetz zu schöpfen. Ich schlage vor, jetzt eine kurze Überlichtetappe einzulegen und eine Lichtminute vor Petag in den Normalraum zurückzutauchen. Dann bremsen wir mit fünf Kilometern im Sekundenquadrat ab und schmuggeln uns durch die Reihen der Küp. Die der Fonds ist hoffentlich so stark, dass man uns nicht gleich warten wird. Auf dem Planeten müssen wir als allererstes den breiten Fluss erreichen. Wenn wir alle Energiemissionen runterfahren, sind wir auf seinem Grund für die Kyp unsichtbar. Bin Ich bin verstanden? Sie wir sind so gut wie auf Petak. Also los. Echopage, wie lange brauchen wir für das Manöver? Die Strahlung wird die Schwert, vielleicht drei Minuten lang, vor einer Ende kommt durch die Kükschützen. Um in den Fluss zu gelangen, haben wir dann ungefähr noch einmal zwei Minuten. Also, fünf Minuten. <lacht> Das Schwert passierte nach dem Rücksturz in den Normalraum die ersten Blockadefors in maximalen Abstand und tauchte dann in die äußeren Schichten der Atmosphäre Petax ein. Sie stürzte wie ein flammendes Phantom der Oberfläche des Planeten entgegen. Was? zum Achtung, Achtung! Es hat nicht geklappt. Er sah die Worte und Strahlen wurden soeben aus den Bodenfestungen angemessen. Wahrscheinlich war eine der Stationen doch schon umgerüstet. Jetzt müssen wir so schnell wie möglich den Fluss erreichen. In weniger als fünf Minuten. Wir haben jeden Moment mit massivem Abwehrfeuer aus der Festung zu rechnen. Soeben sind die ersten Gleit und Schiffe der Küpfung der Militärmaßen geschattet. Ein ganzer Schwarm. Sie fliegen genau in unseren Kurs. Schutzschirme aktivieren. kommen auf. Das war knapp. Zephyda da an den Fluss. Das ist unsere einzige Rettung. Schnell, Echopage! Kurs auf den Fluss! Schwere Erschütterungen liefen durch die Schwert. Die Besatzung wurde stark durchgeschüttelt. Der Bionische Kreuzer schlug in der Luft Haken, um dem Abwehrfeuer aus den Stationen zu entgehen. Bei jedem Treffer auf die Schutzschirme pressten sie sich in die Sessel. Auf den Holoschirm waren die Suchschiffe der Küpp nun deutlich zu erkennen. Sie kommen von allen Seiten auf uns zugeflogen. Es sind ich zähle in der Bifosphäre des Planeten auch drei Zylindern, die sich abheben. Sie dürfen nicht zum Einsatz kommen, sonst sind wir verloren. Wie viel Zeit haben wir noch, bevor Sie unten sind, Echopage? 45 Sekunden. Die Schwert sank immer tiefer dem Boden Pettax entgegen und raste in atemberaubender Geschwindigkeit knapp über dem dichten Dschungel hinweg. Vom Sog des Schiffes bogen sich etliche Baumkronen, Laub wurde abgefetzt, Vögel flogen auf. Am Horizont wurde der breite Fluss sichtbar. Noch 20 Sekunden bis zum wahrscheinlichen Der lehmfarbene Strom kam immer näher. Er erinnerte mich an den Amazonas meines Heimatplaneten, wenngleich dieser hier sehr viel breiter und wahrscheinlich auch tiefer war. Ach, lass es wie einen Absturz aussehen, Sephyda! Verstanden! Echopage! Schutzschirme auf volle Kraft! Festhalten! Na! Die Schwert stieg kurz in die Höhe, kippte dann wie getroffen seitlich weg. Sie begann zu trudeln und stürzte wie ein Seevogel auf Beutefang mit der Spitze zuerst in das Wasser. Sekundenschnell versank der Manta in den Fluten. Die Beiboote der Küpp kamen heran und gaben Strahlerschüsse in das Wasser ab. Explodierender Dampf zischte mehrere hundert Meter empor, benetzte flächendeckend das Ufer und den Dschungel. Die Suchschiffe der Küpp sausten über den brodelnden Fluss hinweg, kehrten um und kreisten wie aufgeregte Bienen über der Absturzstelle. Über ihnen schwebten in weiter Höhe die drei riesigen Zylinderdisken. Das mächtige Gewässer floss wieder träge und als ob nichts gewesen wäre weiter. Die Schwert lag am Grund des ausgedehnten Flussbettes. Wenige Dutzend Kilometer bevor der Strom sich in das Binnenmeer ergoss. Fast alle Energieemittierenden Systeme des Bionischen Kreuzers waren desaktiviert worden. Trotzdem hatten wir uns bereits einige Kilometer von dem Ort des Untertauchens landeinwärts bewegt, also gegen den Strom, in jene Richtung, in der der Berg und die Küppfestung lagen. Der tiefe und breite Fluss war für eine Fortbewegung durch die Motana wie geschaffen, da keine Maschinen dazu nötig waren. Die Schwert konnte jederzeit wieder aktiv werden. Aber zuerst einmal musste man sich über das weitere Vorgehen klar sein. Wir trafen uns in der Zentrale des Kreuzers. Das Paragonkreuz. Ich kann es spüren. Es ist in der Nähe, aber Wo ist das Lyrissea? Kannst du die genaue Position angeben? Ich glaube, ja. Ich kann es lokalisieren. Es ist. Es ist. Im ehemaligen Vulkan. Im Vulkan? Das würde meine Vermutung und die starke Bewaffnung bestätigen. Die Küppe wachen dort wahrscheinlich das gekaperte Kreuz. Ja, ganz deutlich. Es ist ein Impuls aus dem Vulkan. Es kommt näher, aber. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht wo im Vulkan. Vielleicht ist eine der Igelbastionen der Zugang in das Innere des Berges. Lyra Kommen die Impulse von einer der Festungen? Ich weiß nicht. Fast ist es so wie bei deiner Schwester Katjana auf Tomkatei. Sie hatte sich ebenfalls verborgen halten können. Also sind wir nicht viel schlauer als vorher. Das Kreuz ist in der Nähe, aber wir wissen nicht wo. Die Stacheligen werden uns kaum weiterhelfen. Wenn überhaupt jemand, dann einer aus dem Volke der Tap Tree. Echopage, wo lokalisierst du die nächste Stadt der Eingeborenen? Dorf wäre die richtige Bezeichnung für die Ansiedlung die ich in acht Kilometern Entfernung entdeckt habe. Er ist der einzige Stamm weit und breit und besitzt eine relative Nähe zum Berg- und Zukunftfest. Vielleicht wissen Sie etwa durch Überlieferung oder Legenden etwas über das Kreuz. Gut. Sehen wir uns bei den Eingeborenen um. Eva Mutana, oh Vater? Ja, bitte, Stella, Majestät. Du übernimmst während unserer Abwesenheit den Platz der Kommandantin. Sollten wir um Hilfe rufen, startest du sofort mit den Quellen. Bis dahin bleibt die Schwert sicher verankert auf dem Grund des Flusses. Verstanden, Sir Wir werden die drei Prallfeld-Trikes benutzen, die im Schleusendeck lagern. Das an Land minimale Ortungsrisiko durch die Küpp müssen wir eingehen. Ich erwarte zwar mit den Fremden aus dem Dorf einen friedlichen Erstkontakt, trotzdem sollten wir unsere Kombistrahler mitnehmen. Broden, Lyrissea und Zephyda warteten noch einige Stunden, bevor sie sich zum Verlassen des Kreuzers bereit machten. Im Schleusendeck bestiegen sie dann die Gefährte und verschlossen die Helme ihrer Raumanzüge. Alles in Ordnung? Ja. Ja. Dann kann es losgehen. Echopage. Schleusefluten. Die Schleuse öffnen. Die Lichter des Raumes erloschen. Die Schleuse füllte sich mit lehmfarbenem Wasser. Das breite Tor öffnete sich. Der Auftrieb ließ die Fahrzeuge zur Oberfläche hinaufsteigen. Jeder von ihnen steuerte ein eigenes Schurziden-Trike. Sie erinnerten an terranische Motorräder, verfügten aber über drei Prallfeldprojektoren. Hochzufliegen war damit nicht möglich. Das Fahrzeug schwebte jedoch problemlos über jede Art von Untergrund und natürlich über Wasser. Wir öffneten die Helme und flogen so langsam und so nahe zusammen, dass wir uns problemlos trotz des Fahrtwindes und des Summens der Fahrzeuge verständigen konnten. Wir ließen den Fluss hinter uns und näherten uns der Siedlung von Norden her. Die Festung der Küpp war von hier aus nicht zu sehen. In der Ferne zeigten sich manchmal Schiffe am Himmel und verschwanden hinter den Hügeln auf der anderen Seite des Flusses. Wahrscheinlich zurückkehrende Suchschiffe. Vielleicht suchen Sie dort immer noch nach der verschwundenen Schwert. Das soll uns nur recht sein. Da, vor uns, die Siedlung! Keine Mauern und auch kein Schutzwall. Ein Indiz dafür, dass die Eingeborenen keine Feinde haben. Weder andere Stämme noch wilde Tiere. Wir versteckten die Trikes etwa 100 Meter vor der Stadt im Dickicht und legten den Rest des Weges zu Fuß zurück. Sie erreichten die ersten Häuser. Es waren gedrungene, meist nur ein- oder zweistöckige Bauten aus Lehm und Holz mit strohgedeckten Dächern. Zwischen den Gebäuden führte eine Straße hindurch, eine Fortsetzung des Weges, den sie gekommen waren. Kinder scharten sich um die ankommenden Fremden, langsam kamen die Bewohner aus ihren Hütten. Sie hätten bis auf ihre olivgrüne Haut und die hellblauen Haare auch auf der Erde des 15. Jahrhunderts angesiedelt sein können. Ihre Augen waren groß und neugierig. Sie streckten uns die Hände entgegen. Zephyda, Lyrissea und ich ergriffen sie lächelnd. Willkommen in Sheridan. Wer seid ihr? Willkommen bei den Tap-Tree. Wir danken den Tap-Tree. Mein Name ist Perry Roden. Wir kommen in friedlicher Absicht von Tanja Mondi. Vom Heim der Allmutter an Daxi? Mitten auf der Straße wartete ein halbwüchsiger Junge der Tap-Tree und stellte sich ihnen in den Weg. Er trug ein ledernes, bunt besticktes Wams Und lange, dunkle Hosen, die ebenfalls verziert waren. Roden wandte sich zur medialen Schildwache, um seine Absicht zu erfragen. Lüreser. Ein Junge, noch kein Mann, aber auch kein Kind mehr. Er bemüht sich, mutig zu sein. Dabei bebt er vor Angst. Ich bin Shaban, der Schüler von Sonder Dem Priester von Sheridan. Ist er so feige, dass er seinen Schüler vorschickt, um uns zu empfangen? Sonderfandor ist nicht feige. Er ist im Gegenteil ein sehr tapferer Mann. So tapfer, dass er von dem unheiligen Igelwesen verschleppt wurde. Wie kommt es, Chavan, dass du keine Angst vor uns hast? Ihr seid nicht unsere Feinde. Ihr. Ihr seid wie jene, die vor langer Zeit mit der Allmutter an zu uns kamen. Wir glauben nicht, dass es von dort oben überhaupt Feinde gibt. Außer. Oh, die Unheiligen mit den Stacheln. Ja. Aber kommt, ich glaube, eure Fragen zu kennen. Ich werde sie beantworten, so gut ich kann. Chavan hatte sie in ein einstöckiges Gebäude geführt, zu dessen breitem Eingang einige Stufen aus Stein hinaufführten. Grüne Ranken wuchsen durch sämtliche Öffnungen und zeigten an ihrem Ende hellrote Blüten. Im Kamin des Hauses brannte ein kleines Feuer. Erreichte den drei Fremden heiße Getränke in Schälchen. Kräuter schwammen darin. Dank dir, Chavanne. Wir sind auf der Suche nach einem wichtigen Heiligtum der Allmutter Andaxi. Es soll hier in der Nähe sein. Sucht ihr das Artefakt des Heiligen Berges? Es heißt, es habe furchtbare Macht. Eine Waffe? Ja. Ich glaube, dass man diese Macht auch als Waffe benutzen könnte. Aber dann wäre es eine furchtbare Waffe. Es befindet sich im Heiligen Berg. Niemand außer meinem Lehrer Sonder van Dor kennt ihn genauer noch. Du auch nicht. Weder ich noch die Unheiligen. Sie wissen nur, dass es sich dort befinden muss. Sie wissen aber nicht, wo. Deshalb bewachen sie den Berg so stark. Und deswegen haben sie wahrscheinlich auch meinen Lehrer gefangen genommen. Barry, wenn es sich bei diesem Artefakt um das Paragonkreuz handeln sollte, dann ist es noch nicht im Besitz der Küpp. Würdest du uns zu dem Heiligen Berg führen? Ich werde diesen Berg nicht betreten, aber ich führe euch hin, sobald die Sonne untergeht. Die Eingänge in den Berg werden von den Unheiligen stark bewacht. Einbrechen der Dunkelheit machten wir uns auf den Weg. Natürlich hatte der junge tap -Tree noch nie ein Trike gesehen. Umso erstaunlicher war es, dass er keine Furcht vor dem Vehikel zu haben schien, als er sich hinter mich setzte. Festhalten, Chavan. Es geht los. Das Trike fuhr an. Chavan schlug eine Rolle rückwärts in der Luft und schlug mit dem Hinterkopf an einen Baum. Benommen blieb er liegen. Chavan! Oh. Ich stürzte sofort zu ihm und half ihm auf. Er rieb sich den schmerzenden Kopf. Äh, ich muss mich die ganze Zeit festhalten? Ja, die ganze Zeit. Nicht nur kurz. Geht es wieder? Von nun an werde ich es richtig machen. Dann los! Ein kurzer Augenkontakt zwischen Lyrissea, Roden und Zephyda. Dann setzten sich die Fahrzeuge sanft durch die mächtigen Stämme in Bewegung. Chavann wies den Weg durch den Dschungel. Es gab viele ähnlich aussehende Lichtungen, an denen sie stoppten und sich orientierten. Einige Male musste Chavan sich korrigieren. Denn er kannte zwar den Fußweg zum Heiligen Berg, aber vom Trike aus stellte sich seine gewohnte Umgebung ein wenig anders dar. Hinter dieser Lichtung, da sind wir auch Vor ihnen lag hinter einem breiten Streifen gerodeten Landes der heilige Berg. An seinem Hang stand schwach beleuchtet eine der Befestigungen, die sie beim Anflug auf Petta gesehen hatten. Ihre Türme ragten wie riesige Stacheln über den Wipfeln der Bäume in den Himmel. Davor patrouillierten zahlreiche Kypkranasoldaten, soldaten anderthalb Meter große Wesen mit kurzen, gedrungenen Beinen und dicht gesäten Stacheln über dem ganzen Rücken. Sie trugen keine Kleidung, bis auf einen kleinen Rückentornister mit breiten Gurten, einen Hüftgürtel mit Holstern rechts und links und schwere Stiefel. Am gefährlichsten aber waren die diversen Ortungs- und Funkgeräte an einem und die lange, stachelbewehrte Peitsche am anderen Arm. Bis zum Gebäude ist es noch ein Kilometer, wenn überhaupt. Aber Roden, siehst du auch, was ich sehe? Ich verstand. Trotz der schwachen Beleuchtung sah ich jetzt erst richtig, dass es sich bei dieser Festung um eine riesige Baustelle handelte. Fast das Ganze vor ist im Umbruch. Sie rüsten das gesamte Bauwerk um. Der Grund für diese umfassenden Arbeiten werden die Folgen der erhöhten Hyperimpedanz sein. Die Küps sind auf pettag wie zurzeit im gesamten Sternenozean, verwundbar. Das könnte auch hier unser Trumpf sein. Wahrscheinlich sind die Trikes deshalb noch nicht aufgespürt worden. Nur wie kommen wir jetzt in den Berg? Trotz der Bauarbeiten ist die Festung sehr stark von Soldaten bewacht. Wir müssen nicht durch die Burg der Igelwesen gehen. Ich kenne noch einen anderen Weg. Früher hat der Berg Feuer gespiegen. Doch das ist sehr, sehr lange her. Die Öffnungen, aus denen das Feuer kam, gibt es aber immer noch im Wald. Südöstlich von hier. Ich schlage vor, dass wir die Trikes am Waldrand lassen. Und uns zu Fuß zu dieser anderen Öffnung begeben. Einverstanden. Sie liefen geduckt und vorsichtig in alle Richtungen spähend durch das Dschungeldickicht. dickicht Chavann ging eilig voran. Ab und zu strahlte der sternklare Nachthimmel Pettax durch das Blätterdach. Nach einer Viertelstunde standen sie an einem stark mit Lianen und Buschwerk überwachsenen Höhleneingang. Hier ist es. Bist du dir sicher? Es ist so dunkel, ich kann kaum etwas erkennen. Moment! Ich sehe mir das mal genauer an. Zephyda sprang auf den Eingang zu, schob schnell ein paar Äste beiseite und verschwand hinter der dicht verwachsenen Wand. Zephyda. Zephyda. Perry, das musst du dir ansehen. Bist du in Ordnung? Ja, alles okay. Was zum? Komm, Altsteinbaden! Komm, Wir Er geht durch! Oder wir schießen! Feuer frei! Ah! Da! Mit einem Mal brach die Hölle los. Hinter uns gingen Scheinwerfer beleuchteten den verwachsenen Eingang. Aus den Augenwinkeln sah ich das Aufblitzen der Strahler. Ich aktivierte den Schutzschirm meines Raumanzuges und presste mich in den Waldboden. Ich Komm her. In der Kuh. Hier alle! Die durcheinandergehenden Strahlerschüsse entfachten in Sekundenschnelle das trockene Unterholz. Getroffene Bäume zerbarsten und brachen um. Harry! Schnell hier hinein! <lacht> Wir hechteten in Richtung des Höhleneingangs, der wie eine große Feuerwand vor uns stand. Achtung! Von allen Seiten stürzten Bäume vor den Eingang. Eurycea sauste wie ein blauer Blitz zwischen den fallenden Stämmen umher und verschwand in der lodernden Öffnung zur Höhle. Schwere Äste knallten auf meinem Körper. Splitter flogen durch die Luft. Mit dem Rücken zu den Flammen schwang auch ich mich in das Loch. Yay! Roden kam in einem hohen Höhlengang auf, der sich wie eine lange, breite Röhre in den Berg okay. hineinzog. Perich. Danke. Chefhüder und Virisier standen schon im Gang und halfen ihm auf. Plötzlich vibrierte der Boden. Das Gestein rund um den Tunneleingang bekam Risse. Achtung! Der Eingang sein. Werft euch hin! Ich vermute, das war ein zu gut gemeinter Treffer, der Köpkanar. Der Schuss war zu stark und hat zum Einbrechen des Tunnels geführt? Ja. Der Trupp, der uns hier überrascht hat, scheint im Umgang mit Waffen nicht sehr erfahren zu sein. Dafür ist unser Rücken frei. Die Igel werden eine Weile brauchen, um die Felsbrocken wegzuräumen. Nicht lange zwar, aber ein bisschen Aufschub haben wir. Los geht's. Perry, wo ist Chavang? Ist er nicht bei euch? Nein! Sie müssen ihn gestellt oder getötet haben. Halt! Ich muss wieder zurück. Wir können ihn nicht so einfach hinter uns lassen. Das kommt nicht in Frage, Roden. Wenn er tot ist, können wir nichts mehr für ihn tun. Und sollte er gefangen worden sein, kümmern wir uns erst um ihn, wenn wir das Kreuz haben. Ich. Ich spüre es nämlich wieder ganz deutlich. Es ist in der Nähe. Also, gut. Viel Zeit werden wir sowieso nicht haben, um es zu finden. Die küps sind alarmiert, dass Eindringlinge im Heiligen Berg sind. Wir werden uns mit einer kompletten Armee auseinandersetzen müssen. Perry, teile Echopage mit, dass wir im Berg sind. Roden betätigte ein kleines Intercom-Gerät, das in seinem Raumanzug integriert war. Er sprach mit seitlich gesenktem Kopf in seinen Kragen. Perry, Roden an Echopage. Ich höre euch. Hier, Roden. Wir sind im Berg und die Kyps sind früher oder später hinter uns her. Mach dich auf einen schnellen Abflug bereit, um uns gegebenenfalls hier abzuholen. Falls du uns noch etwas über den Berg und sein riesiges Tunnelsystem mitteilen kannst, wäre ich dir sehr dankbar. Sehr gerne. Ich sehe mir die Hologramme noch einmal deutlicher an. Ende. Los! Der röhrenförmige Gang beschrieb einen Bogen und führte leicht ansteigend einen Kilometer tief in den Berg hinein. Moose an den Wänden spendeten Licht. An einer Gabelung öffnete sich vor ihnen ein, ein gigantischer Irrgang, der sich über mehrere Stockwerke zog, war in den Berg gefräst worden. Treppen und Wege führten in alle Richtungen, auf und ab. Für die Mini-Positronik meines Schutzanzuges wäre es kein Problem gewesen, den Weg heraus später wiederzufinden, im Gegensatz zu den Tap-Tree oder den Kyp-Kranar, die die Geheimnisse dieses Labyrinthes nicht kannten. Aber den richtigen Weg zum Ziel zu finden, war wieder eine andere Sache. Das Paragon-Kreuz. es ist hier, es ist so nahe, Roden in meine Hand und ja. führe mich. Lyrisäa schloss die Augen und ergriff Rodens Hand. Langsam setzten sie sich in Bewegung. Sie mussten nicht weit gehen. Es ging vielleicht 100 Meter durch verwinkelte, schmale Gänge. Das Labyrinth liegt nun hinter uns. Dies ist die heilige Grotte. Heimstand des Paragonkreuzes. Vor uns öffnete sich im lumineszierenden sanften blauen Licht der die Wände bedeckenden Moose eine kuppelförmige Höhle. Lyrissea war an ihrem Eingang stehen geblieben. Ich trat an ihr vorbei in das Gewölbe und bestaunte kreisförmig angeordnete, über dem Boden schwebende Keile. Im Mittelpunkt des Kreises stand ein Sockel. Sie keinen Schatten. Diese Keile, sie sehen aus wie Obelisken, fast wie Särge. Es sind sieben, nur, nur. Die mediale Schildwache wurde jetzt zunehmend unruhiger. Sie sah oft zu Roden hinüber. Ihr Blick verriet eine tiefe Irritation. Immer wieder schloss sie die Augen für kurze Zeit. Wo ist das Paragonkreuz? Es müsste eigentlich vor uns liegen, Perry. Oder siehst du irgendwas? Auch ich sehe nichts, was einem Kreuz ähneln könnte. Ich sah die mannslangen Keile in ihrer ewigen Ruhe und hatte dabei ein beklemmendes Gefühl bei der Vorstellung, diese Ruhe zu stören. Die Zeit selbst schien still zu stehen. <lacht> Was war das? Ein Erdbeben? Nein, das waren sehr schwere Explosionen, wahrscheinlich ausgelöst durch die Kyp -Kranar. Sie werden den Eingang jetzt freigesprengt haben. In Kürze werden Sie an der Gabelung zum Labyrinth sein. Was sollen wir tun? Indem wir hier stehen und staunen, erreichen wir nichts. Lasst uns weitersuchen. Das Paragonkreuz ist nicht hier. Cephida wandte sich zum Gehen und sah die Schildwache, die immer noch im Eingang stand. Diese schüttelte nur den Kopf. Oh. Angst, Wovor hast du Angst? Ich... ...weiß nicht. Wenn es nicht kommt, dann war alles umsonst. Komm. Bitte komm. So komm doch. Komm. Ich hielt den Atem an. Der Blick der medialen Schildwache war in weite Fernen gerückt. Sie schritt wie eine Blinde auf den leeren Sockel zu, tastend statt sehend. Oder von etwas geführt, was sich nur ihr allein öffnete. Die Zeit hatte nicht stillgestanden, nein, sie stand jetzt still. Ich glaubte, das Gleichgewicht zu verlieren. Ich spürte, dass irgendetwas geschah, aber ich wusste nicht, was es war. Nichts bewegte sich mehr. In meinem Innern entwickelte sich ein enormer, psionischer Druck. Etwas kommt. Et, etwas nähert sich. Es... Es... Ah. Ah. Ah. Mein Kopf! Das Kreuz baut sich auf. Unsichtbar noch. Aber es ist bereits da, in einem anderen Raum. Tastend nach dem Diesseits! Ein Blitz, so hell wie tausend Sonnen, blendete Rodens Augen. Er schloss sie, bedeckte sie mit den Händen. Es wurde noch heller. Das Licht konzentrierte sich auf diesen Ort. Die Gruft, das Gewölbe. Und dann erlosch es so schnell, wie es gekommen war. Ich spürte, dass sich etwas verändert hatte. Ich fühlte die Gegenwart von etwas Fremdem, Gewaltigem. Eine große, geistige Macht. Das. Zwischen Roden, Zephyda und Lyrissea stand eine grell leuchtende energetische Spirale, die fast wie ein Korkenzieher zwei Meter in die Höhe ragte und einen Durchmesser von einem Meter besaß. Die Spirale drehte sich um sich selbst und besaß eine erdrückend starke mentale Ausstrahlung. Lyrissea stand vor der Erscheinung hoch aufgerichtet wie eine Göttinnenstatue. Ihr Blick war weiterhin in die Ferne gerichtet. Aber auf ihrem Gesicht lag ein tiefer Friede. Das unwirklich erscheinende Licht verlieh ihr eine überirdische Schönheit. Ich habe deinen Ruf gehört und dich als Schildwache erkannt. Aus meinem jahrtausendealten Versteck zwischen den Dimensionen bin ich zurückgekehrt. Was willst du von mir? Was soll ich tun? Beteilige dich am Kampf gegen Takazani und am Kampf zur Befreiung des Sternenozeans von den kybernetischen Mächten. Wir wollen diesen Mann, sein Name ist Perry Roden, und seinen Gefährten Atlan zu neuen Schutzherren weihen, damit der Orden der Schutzherren von Yamondi wieder blühe. Das ist nur mit deiner Hilfe möglich. Ja. Ich spüre dieses Mannes Aura. Du bist jetzt frei, Paragon Kreuz. Wir werden dich mit dem bionischen Kreuzerschwert von Petak fortbringen. Ich bin nicht dazu bereit. Wie bitte? Ich hätte in all den Jahren den Planeten jederzeit aus eigener Kraft verlassen können. Wäre das mein Wunsch gewesen. Die Kühen hätten es mit all ihrem Aufwand, und all ihrer Bewachung nicht verhindern können. Allein der Gedanke daran erscheint mir töricht. Niemand kann mich gegen meinen Willen an einem Ort festhalten oder fortbewegen. Was Soll das heißen, die ganze Mühe war umsonst? Wir haben endlich das Kreuz gefunden und es weigert sich, mit uns zu gehen? Lieber bleibt es hier in seinem Versteck? Wir brauchen dich, Paragon Kreuz. Ich wurde als Instrument des Friedens geschaffen und bin nicht bereit, mich an einem Krieg zu beteiligen. Gegen diese Natur kann und will ich nicht handeln. Paragon Kreuz, hör mich an! Tu es um unserer früheren Verbundenheit willen. Wir waren uns einmal sehr nahe und teilten die gleichen Ziele, die gleichen Träume und Ideale. »Soll das alles vorbei sein?« »Ich höre dir zu, Lyrissea. Ich habe es nicht vergessen.« »Dann hilf uns. Hilf uns.« »Nein. Ich bleibe hier.« Die grelle energetische Spirale drehte sich langsam um sich selbst. Reglos schwebten die Keile in der Luft. Lyrissea begann zu torkeln. »Schwindel ergriff sie. Sie war am Ende.« Lyracea wusste nicht mehr, was sie noch hätte sagen können, sollen, müssen, um das Kreuz zu überzeugen. Die Schildwache hatte keine Kraft mehr. Sie schloss die Augen und sank in sich zusammen. Ich kniete mich zu ihr, hielt sie im Arm und strich ihr sanft über die Wangen. Eine tiefe Wut und eine grenzenlose Enttäuschung stiegen in mir auf. Bist du jetzt zufrieden, Paragon Kreuz? Siehst du, was du angerichtet hast? Warum verschwindest du nicht augenblicklich wieder in dein Versteck? Willst du dich auch noch an Lyrissea Schmerz ergötzen? Ja, götze, das ist das richtige Wort für dich. Perry, auch ich bin geschockt. Aber glaubst du, auf diese Art etwas zu erreichen? Wir haben einen Rückschlag erlitten, aber den Krieg noch längst nicht verloren. Wir werden kämpfen, auch ohne das Kreuz und neue Schutzherren. Und wenn die Götter es wollen, dann werden wir siegen. Davon bin ich überzeugt. Die mediale Schildwache hob den Kopf und sah Roden zitternd an. Ihre Augen schimmerten feucht, aber sie nickte tapfer und legte ihre Hand auf die Seine. Danke, Perry. Lass mir nur einen Augenblick zeigen. Solange du willst. Zephyr hat recht. Es hat keinen Sinn. Lass uns diesen Ort schnell verlassen und nie mehr wiederkehren. Plötzlich schwankte der Boden unter ihnen. Der Raum erbebte. Faustgroße Felsbrocken lösten sich von der Decke. An den Wänden und auf der Erde bildeten sich klaffende Risse. Trotz der Erdstöße blieben die schwebenden Keile und das Paragonkreuz unbewegt wie nach Norden weisende Kompassnadeln. Dann war alles wieder ruhig. Waren das wieder Explosionen der Küpp? Sind Sie etwa schon im Labyrinth? Nein. Ich denke, diesmal hat es sich um ein echtes Erdbeben gehandelt. Wahrscheinlich haben die unsinnigen Sprengungen von vorhin das Beben ausgelöst. Wir müssen sofort hier raus. Echopage, hier Roden. Er meldet sich nicht. Los! Echopage, hörst du uns? Perry Roden an Echopage. Nichts. Rein gar nichts. Kein Durchkommen. Echopage, hier Roden. Verflucht nochmal Spyrrhisea nahm sie bei der Hand und führte sie hastig durch das Labyrinth zurück. Gelbliche Dämpfe wehten ihnen entgegen. Page, Hier, Roden! Schön, von euch zu hören. Endlich! Es gibt einige Meldungen zu machen. Und die wären? Es hat eben ein Erdbeben gegeben. Ja, das haben wir mitbekommen. Besonders intensiv waren die Erdstöße unterhalb des Vulkans. Er hat seine Tätigkeit definitiv wieder aufgenommen. Oh nein! Und noch etwas... Laut meinen Berechnungen sieht es so aus, dass es sich bei den zahlreichen Gängen im Heiligen Berg um die ehemaligen Lavaröhren des Vulkans handelt. Meine Sensoren haben überdies herausbekommen, dass sich dieses Tunnelsystem langsam aber sicher wieder mit Lava füllt. Ich würde euch raten, schnellstens den Berg zu verlassen und wieder an Bord zu kommen. Du sagst es, Echoparde! Sie verließen das Labyrinth und gelangten wieder in den breiten, röhrenförmigen Gang. Der Weg ins Innere des Berges glühte in rötlichen Farben. Schwefelgelbe Dampfschwaden zogen sich an den Wänden entlang zum Ausgang hin. Ein Glück, der Gang ist frei von Lava. Los, wir beeilen uns. Dann kommen wir heil hier wieder raus. Wir sprangen in den Gang und rannten in Richtung des freigesprengten Höhlenausganges. Es war kein einziger kyp zu sehen. Noch fehlten mehrere hundert Meter bis ins Freie. Es ist nicht mehr ganz so weit. Aus den Augenwinkeln sah ich, wie plötzlich ein gewaltiger Strom dünnflüssiger Lava den Gang hinunterfloss. Sie rannten wie besessen die Röhre in Richtung des Ausgangs hinab. Der glühende Strom aus dem Vulkan kam näher und schwappte seitlich an den Wänden hoch. Aus mehreren aufbrechenden Öffnungen ergoss sich Lava in den Gang. Feldstücke, die der Hitze nicht standhielten, knallten in die strömende Glut und wurden mit fortgerissen. Das ist das Ende! Harry, Lyrissea, hier hinauf! Mitten auf dem Weg lag ein riesiger Gesteinsbrocken. Er musste von den Sprengungen herstammen, denn auf dem Hinweg war er mir nicht aufgefallen. Zephyda stand schon auf seiner abgeflachten Oberseite. Ich half eilig Lyrissea hinauf, und kletterte dann Behände nach. Blutspritzend schoss der massige Strom durch den Gang und umspülte den unteren Teil des Steins. Immer mehr Lava sprudelte in die ehemalige Röhre. Die Wände wackelten und brachen an vielen Stellen ein. Wir haben einen pyrrhus sieg Wir kommen von diesem Stein nicht mehr weg, ohne zu verbrennen. Und die Lava steigt und steigt. Das dauert nicht mehr lang und die gesamte Röhre ist von ihr ausgefüllt. Von uns wird nichts übrig bleiben. Nicht einmal Asche. Hört ihr das auch? Was denn? Dieses Geräusch. Das ist doch... Natürlich. Das ist... ein Zweig... Er Erlebt! Schnell. Draußen bebt der Boden wieder. Du das her! Zäh Füder! Perry! Springt auf! Gleich wird der Blatt noch viel mehr Feuer spucken! Festhalten, Perry road Das werde ich tun, Chavan. Chavan saß auf einem der prallfeld trikes und kam aus Richtung des Höhleneingangs über den Lavastrom hinweg zu uns geflogen. Hastig klappte er die Ladefläche aus. Schnell sprangen wir hinauf. Ich setzte mich auf den Rücksitz. Chavan wendete das Fluggerät und raste in Höchstgeschwindigkeit aus der Röhre hinaus, weit in den Dschungel hinein. Hinter uns schwappte eine riesige Geröll- und Lavawelle aus dem Berg und brannte sich in den Wald. Wo kommst du jetzt her, Javan? Wir dachten, du wärst tot. Ich konnte mich während des überraschenden Angriffs der Unheiligen im Wald verstecken und bin zurück zu euren fliegenden Lasttieren gelaufen. Wo sind die Köp jetzt? Nach dem Erdbeben sind die stacheligen Wesen aus der Höhle geflohen. So konnte ich ohne Angst zu euch kommen. Das hast du sehr gut gemacht, Shavam. Fahr uns jetzt so schnell es geht zum Fluss zurück. Wir hatten uns von Chavann und seinem Stamm verabschiedet. Als Dank für unsere Rettung überließ ich ihm eines unserer Trikes, in der Hoffnung, dass es ihm später dazu dienen möge, sein Volk gerecht und würdig zu führen. Wir waren dann ohne ihn wieder an Bord der Schwert zurückgekehrt, die immer noch auf dem Grund des Flusses verankert lag. Jetzt an die Arbeit, Echopage. Wir müssen von Petak weg und zurück nach Graugischt. Wir haben viel zu viel Zeit vergeudet. Aber was ist das? Dieses grelle Licht? Mit einem Mal wurde es gleißend hell in der Zentrale. Vor ihren Augen materialisierte die gleißende Spirale des Paragonkreuzes. Langsam drehte es sich um die eigene Achse. Das Kreuz? Hat es etwa seine Meinung geändert? Sag schon, Lüris, her Wird es uns helfen? Ich... Sea konnte nicht anders. Ihr Traum war wahr geworden, nach all der Enttäuschung und der langen Zeit. Sie schmiegte sich vor Freude an mich. Ich hielt sie fest umklammert und dachte nach. Das Paragonkreuz hatten wir. Nun würde endlich der Orden der Schutzherren von Yamondi wieder auferstehen. Nun würde endlich der Aufstand der Mutana seine Legitimität bekommen und dann könnten wir endlich den Sternenozean von seinen Usurpatoren, den Küpp, befreien. Aber davor, das wusste ich, standen noch viel Schweiß, Blut und sehr viel Tränen.